Comencem donant premis, eh? <ríe> Premi al millor formatratge, a més, aquesta temporada, el programa Filmets, produït per Televisió de Badalona. Gairebé 800 programes avala la tasca d'aquesta casa des de l'any 2020. 2000 amb la missió alerta de 2.400 curtmetratges en els darrers 14 anys. Entrega el premi la senyora Esther Marquès, codirectora del programa, productora executiva i membre de l'equip de programació del festival. El premi Filmets és per aniversari d'Anna Petrus. recullen el premi Anna Petrus, directora del Cur i també Raquel de l'actriu principal. Enhorabona a totes dues. En aquestes 40 edicions celebrades del Festival Filmets, aquest festival ha atorgat el Premi d'Honor en quatre ocasions. Per tant, podem dir que és un premi selectiu. Molt important. A Joan Vidal i a Josep Parra, cofundadors del festival a principis dels anys 70, i també a Tomàs Mallol, cineasta mater, tota una institució del cinema català, i a Roland Gullent, de France Television, la màxima figura del curtmetratge internacional. Demanaríem que pugés a l'escenari l'Agustí Argèlic per fer entrega d'aquest premi. Agustí, el tenim aquí. Per tant, vol dir que per cinquena vegada hi haurà premi d'honor. Serà, serà. Hola, bona nit. El premi d'honor de la quarantena edició de Filmes de l'Ora Film Festival pels 30 anys de programa tot un referent cultural del cinema al nostre país i pel suport al curtmetratge i els festivals de cinema de Catalunya, el Premi d'Honor és el Cinema 3 de Televisió de Catalunya. Recullen el Premi al seu director i presentador Jaume Figueres i també l'equip l'equip del Seguim, és l'hora de conèixer el Premi al millor curtmetratge de la secció Filmets en Forma, aquelles pel·lícules de temàtica evidentment esportiva. Entrega el Premi al senyor Juan Fernández, regidor d'Educació, Esports i Joventut. Sí. Doncs la Venus de Badalona, el millor film esportiu és per cascada de Richard Calvani dels Estats Units d'Amèrica el que ha estat el país convidat d'aquesta edició recull el premi la senyora Bàrbara d'Estefaris Provinciora executiva de BSN Esports Film Premi Mervin and Wayne està dotat amb 500 euros i és per la distribució d'un crometratge de la secció oficial a 50 festivals internacionals la pel·lícula guanyadora és Siempre Tarde, de Luis Pérez, de Xile. Continuem. Continuem, doncs. Arriba l'hora de conèixer quin ha estat el millor guió. Entregarà la Venus de Badalona al senyor Manuel Rubio, director de CIME, clínica internacional de medicina estètica. Sí? Si vols ser algú que ho peri o que hagi parat alguna cosa... Hi ha algun metge a la sala? Voluntari per fer entrega. No, ja ho no, m'hires, puja a treure el premi. Okay, sí. Perquè ets premi no? jo crec que sí, no, estic d'acord. Per res o no? Per mi el guió. Qui ets El premi és per... Piove d'Itàlia, recullen el premi els senyors Francesco Succhi i Lu Pulic. que ha passat allà baix? Pulic, si home, Pulic, És hora de quin ha estat el millor filmet de tota la Unió Europea. Entregarà aquest premi al senyor Albert Fernández Saltiberi, conseller delegat de Badalona Comunicació. I la Venus i els 500 euros per al millor filmet de la Unió Europea són per... Ogre de Scholz-Pogant, de França. Recull el premi la senyora Sophie Leclerc, membre de la productora Offshore. El cinema local fet a Badalona, per exemple, Badalona té un espai molt important en aquest festival. Aquest any, a més a més, una vintena de produccions s'han projectat a la secció Badalona en curt, podríem dir que és el planter de cinema fet aquí. Volem felicitar a tots els participants pel gran nivell d'aquestes pel·lícules. Algunes es van veure aquí al Teatre de Zorrilla, també els ambaixadors de Filmets, que fa unes setmanes han participat a l'Erasmus Plus de Saint-Étienne. Avui aquí em diuen que també ens acompanyen alguns membres del Ciel Les Noctambuls de França, on els nostres joves representants van compartir tallers cinematogràfics i altres experiències, òbviament. Per tant, a tots ells, els que ens acompanyen aquí, demanem un fort aplaudiment. De... En treia el premi la senyora Montserrat Salgado que és regidora de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Badalona La Venus de Badalona i els 750 euros a la millor producció de Badalona és per Un documental que ens mostra la desaparició de la fauna marina sota les aigües contaminades del nostre litoral i la història de quatre pescadors artesanals de Badalona Mar de Fons de Bruno Aretio i Florencia Luna recullen el Premi del senyor Didac Saez, adorant de direcció i director de fotografia, i també Ramon Costa, un dels pescadors protagonistes d'aquesta història. És hora de premiar la millor fotografia. Com deia Jean-Luc Godard, la fotografia és la veritat i el cinema és la veritat 24 vegades per segon. 150 euros del Premi Epson a la millor fotografia el senyor Francesc Julià gerent del Centre Comercial Màgic Badalona i la pel·lícula guanyadora és 0,60 mil·lígrams de Catalunya recullen el Premi el senyor Gerard Martí el seu director i Adrià Maiol director de fotografia Més ara anem pel Premi que dotat amb la Venus i 750 euros d'aquella producció que destaca pels seus valors aquest any concretament pel dret a una educació per a tothom. Entrega el premi el senyor Antoni López, cap de la secció de vendes d'IKEA. Penus de Badalona, premi IKEA per... Sisko Chai, una coproducció del Regne Unit i l'Índia. Recull el premi la senyora Laila Khan, de l'Índia. A la programació del festival, òbviament, no hi manquen històries que, en clau dramàtica, però també en clau de comèdia, tinguin els drets humans eh, com a protagonistes o, o com a fil conductor. Entregarà, doncs, el premi Drets Humans, la Venus i els 750 euros, la senyora Míriam Acevillo, presidenta de la Fede.cat, organització per la justícia global. I el guanyador és... Bomba de Roberta Sneveca, de Lituània. Recull el premi la senyora Natali Roland, de Luxemburg, amiga personal de la seva directora. Pel seu gran nivell, el cinema català està cada vegada més representat aquí als filmets, com heu pogut veure, i als mercats, i també festivals internacionals de més prestigi Entregarà aquest premi la senyora Marta Gil, de la Fundació D'Am. La Venus de Badalona i 750 euros a la millor producció de Catalunya és per... Nadador de Dani de la Orden recull el premi al seu director segon país de la Unió Europea amb més producció de curtmetratges després de Fan, de França però aquí d'alguna manera ens llum d'altres països el curtmetratge no té el reconeixement que es mereix, ara ens ho recordava el Dani i des de festivals com aquest sobretot des d'aquest festival reivindiquem de fans aquest paper fonamental del gènere el curtmetratge existeix i perquè no pot ser el futur també del, del nostre cinema entregarà el premi a la millor producció espanyola la senyora Anabel Tiprés gerent de Condis Guifré i la Venus de Badalona i els 750 euros són per Lila de Carles, Carlos Lascano. Recull el premi Sandile Valar, autor de la música original de Lila. Bé, doncs continuem. Des de fa uns anys el festival també ha volgut reconèixer els mèrits artístics dels clips musicals on les diferents tècniques d'animació, efectes visuals o postproducció hi destaquen. Entregarà aquest premi al millor videoclip dotat en 750 euros la senyora Estel eh, Girald, de Vidal Group. I el videoclip guanyador és per Tulemem, interpretat per Estromet, de Bèlgica, recull el premi Pascal Ologne, director de Brussel·la Short Film Festival de Bèlgica un dels festivals agermenats amb el nostre No ens donat temps a dir vos però és evident que veiem el videoclip sencer eh? Sí, sí, Estat vist. Això, ha passat. això ha passat És l'hora del documental El festival ha seleccionat aquest any una vintena d'històries properes entranyables i a més a més amb molt nivell Entregarà aquest premi la senyora Rosa Maria León i el senyor Ramon Soler directors de l'àrea de negoci de la Caixa a Badalona I la Venus... De Badalona, el millor documental i els 750 euros són per... Minerita, de Raül de la Fuente. Raül de la Fuente, que repeteix premis ja va guanyar la Venus l'any 2012 amb el documental Virgen Negra. Replirà aquest premi la senyora... No, la senyora no, perquè era una dona, però ara ha vingut el seu pare. Ah, Cal just! En representació de l'autor. És l'hora de l'animació, un dels grans gèneres d'aquest festival que ha programat, entre altres, el curt guanyador de l'Oscar 2014, Mr. Hubbblot, el darrer filmet de Bill Clinton, els millors curtmetratges de festivals com SI Anima Stuttgart, Sigraf i moltes altres obres mestres d'aquest gènere. Més d'un centenar, per ser més concrets, Atregar el premi al ser. Carles Combarros, diputat adjunt de Cultura de la Diputació de Barcelona. Tots el guanyador de la Venus. Ah, no. Anem a veure les nominades. Primer. Gràcies. Les nominades en l'apartat de millor animació són Rabi Tender, de Peter Pax, Hongria. Mut, de Joc, Joris i Marieke, dels Països Baixos. Cuerdas, de Pedro Solís García, a Espanya. El guanyador de la Venus de Badalona i els 750 euros a la millor pel·lícula d'animació és per... Ràbit and Der, de Peter Bax, d'Hongoria. Recull el premi la senyora Luda Oro, la representant del cinema hongarès a Catalunya i qui va ser membre del jurat del festival concretament l'any 2005. Continuem. Sí. Amb el Premi a la Millor Ficció, ens diuen els que han estat presents a tot el festival, creativitat, originalitat, imaginació, han estat molt presents a totes les obres que, que s'hi han presentat. Entregant el premi, Entrega el Premi a la Millor Ficció el senyor Martí Joanola, de la Gata Catalunya, de Fomento, de Construcciones i Contratas. Les nominades en l'apartat de Millor Ficció són... Great Adventures de Gerard Lampkin, Austràlia Vikingar de Megali Magistri, Islàndia Mai de Maria Reynold, Estònia La Venus de Badalona i els 750 euros de la millor ficció són per Great Adventures de Gerard Lampkin d'Austràlia, recull el Ah, doncs anem a entregar la Venus S entrega la Venus de Badalona i els 750 euros la senyora Montse Casellas i el senyor Francesc Rodríguez membres dels Amics de la Música de Badalona doncs el premi és per <coughs> alerta al comentari eh? una de les pel·lícules més votades pel públic de totes les edats Lila de Carlos Lascano d'Espanya recull el premi un dels compositors més importants del cinema francès i que ens acompanya aquesta nit que és en Sant, Sant... el tenim allà sí, ja pujat abans Sant Sandy Le Palard És hora de conèixer els guanyadors de les millors interpretacions d'aquest festival nivell d'actors i d'actrius de primera línia que han fet costat el cometratge i podríem dir que l'han vestit de llarg en aquesta edició d'aniversari recordem que estem celebrant la quarantena edició del filmets veurem qui han estat els millors nominats en aquest cas nominades actrius Les nominades a la millor actriu són <tots> Jacqueline Linnestau Albert Bèlgica Sara Gil A Hotel Room Story Espanya Gaila Johnson De Application Café França Natàlia Mateo Sin resposta a Espanya Melanie Griffith Thirst, a Estats Units d'Amèrica Entregarà la Venus de Badalona a la millor actriu el senyor Oscar Junco doctor en cirurgia plàstica i estètica la guanyadora és Jacqueline Stock, protagonista principal d'una producció de Bèlgica, Albertine, dirigida per Alexis Van Straum. Malauradament, aquesta actriu ens va deixar fa unes setmanes. Ens acompanyarà per recollir el premi el senyor Patrick Hernández, el productor executiu d'Albertine. Tenus de Badalona. És important, aquest, El millor actor. Veiem els nominats. Els nominats al el millor actor són Bizant Jonquet, Speechless, Sants Bois, França, Álvaro Cervantes, A Hotel Room Stories, Espanya, Daniel Cloud Campos, Today's The Day, a Estats Units d'Amèrica, Giorgio Colangeli, Xelai Un Minuto, Itàlia. Entrega que premi la senyora Mireia Torner dels Amics del Teatre Zorrilla de Badalona. Vénus de Badalona i 750 euros per... Vicenç... Vicenç Jonquer. Recull el premi Margí Vilà del Priori, a triu italiana. No, és que el premi del públic és un dels premis més sentits, no? Més sentits, per tant, el premi del públic d'aquesta edició número 40 de Filmets Badalona Film Festival és el que entregarem ara mateix. Ens ajudarà a entregar-lo el senyor Pere Tracerra, gerent de Videolab. Vénus mm. I la pel·lícula, el curt guanyador del premi del públic és Albert Dinh, d'Alexis Van Straum, de Bèlgica. Hem de tornar a cridar l'escenari el Patrick Hernández, el seu productor, per recollir-lo. Aquest any el festival ha comptat amb un jurat internacional de luxe. Demanem el jurat que ens acompanyi per conèixer quin ha estat el Premi Especial del Jurat i com que pugen autoritats. Quan dic autoritats és eh, gent que ha fet la feina molt ben feta. de Demanaria ja, un aplaudiment per tots ells. Són Joan Vidal, president del jurat, un dels cofundadors del festival l'any 1971. Quan aplaudiments és de la sala. Sí. Lupa... I que vagin tal, pujant. I que vagin pujant a poc a poc. Així fem més... Luca Dalmolin, que és director al Vimiter George Floyd Festival d'Itàlia. Esther Caz, directora catalana de cinema d'animació de la productora Clive Maníac dels Estats Units, Miguel Ángel Calvo Odini, director i coproductor de llarg metratges. I l'Àlex Oflit, director de videoclips i publicitat de l'Inglaterra. Els animadors són un, dos, tres, quatre i cinc. El Premi Especial del Jurà, dotat amb la Venus de Barcelona i 1.000 euros, és per... Ara. Hasta Santiago de Mauro Garraro de Suïssa. Hola. Recull el Premi al senyor Roland Rieckman, el General Junts i Agregat Cultural del Consulat General de Suïssa a Barcelona. Bé, com ens cantava la Mina i el grup eh, Tocats fa un moment, arriba el moment més important de la nit, el moment més màgic, que és el de conèixer quina serà, quin serà el curt guanyador de la Venus de Badalona i els 2.000 euros. Posa les ulleres, tu també. Ara sí, eh? 2.000? Exacte, són 2.000, però ho he dit bé. Sí. Han de pujar l'Agustí de Argelí i l'Ester Marqueses. Per entregar-ho. No Ells seran els que faran intriga. Venus de Badalona, A la millor pel·lícula del festival és de Santiago Pou, de l'Argentina. Recull el Premi el senyor Juan C. Sorace dels membres de l'equip. Fantàstic, eh? Fantàstic.